מזמור ה. Hey. למנצח אל הנחילות, מזמור לדוד. אמרי האזינה, אדוני, בי נא הגיגי, הקשיבה לכל שביעי, מלכי ואלוהי, כי אליך את פלל. אדוני, בוקר תשמע קולי, בוקר אארוך לך ואצפה, כי לא אל חפץ רשע אתה, לא יגורך רע. לא יתייצבו הוללים לנגד עיניך, שנאת כל פועלי אבן. תאבד דוברי חזב, איש דמים ומרמה יתעב אדוני. ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אל היכל קודשך ביראתך. אדוני, נכני בצדקתך למען שורריי, הישר לפני דרכך. כי אין בפיהו נכונה, אבות, קבר פתוח גרונם, לשונם יחליקון. האשימם אלוהים, יפלו ממועצותיהם, ברוב פשעיהם הדיכמו, כי מרו בך. וישמחו כל חוסי בך, לעולם ירננו, ותסך עליהם, ויעלצו בך אוהבי שמך. כי אתה תברך צדיק, אדוני, קצינה, רצון תעתרנו.